О, скажи хоч одне своє дурнувате криве слово, дорога подруга. Але перед тим, дивись, не відводь очей. Це з твого благословення прийшла на нашу землю війна. І не дала тобі жодного срібняка з обіцяних тридцяти. Монітор згас. Ельміра заклацнула кришку на ноутбука. Ні, не кажи нічого, подруга Женю. Мені байдуже, що ти скажеш. Ми по різні боки цієї барикади. «Я ніколи, чуєш, ніколи тобі не пробачу!» Вже засинаючи, Ельміра почула тихе виття зі спальні. Тихе, довге виття, притлумлене подушкою. Заснула під нього і прокинулася від нього ж. Додому вона поїхала лише за два місяці, за ліками, за новими інструментами. Та й водій Семенович потребував заміни – Серце починало давати небезпечні збої. Вадик збирався одружуватись. Отже, мала провести повну ротацію кадрів. Просто з вокзалу завітала до клініки, відзвітувалася, подала накладні. Її зустріли як героїню. Ледь не задушили в обіймах. А вона думала лише про те, чи не тхне в її камуфляшки потом, і мріяла про ванну. Звісно, після того, як обійма Шашуню, єдине, чого вона прагла всі ці місяці. По скайпу він сказав, що приготував для неї справжні голубці в виноградному листі і пиріг за її рецептом з кулінарного записника. Від клініки взяла таксі і їхала, стиснувши в кишені зв'язку ключів, аж відбиток залишився на долоні. «Звідти?» – запитав таксист, оглядаючи її одяг. Вона кивнула. як там?» «Нормально?» – відповіла. І відвернулася до вікна. Сотоючи, мов губка, рідні пейзажі великого мирного міста, Котре вже бояло зеленю, дихало простором і чистотою. От якби привезти сюди Женю, поводити по музеях, театрах, кав'ярнях, Крок за кроком обійти Майдан. Не тільки Женю, але й усіх інших нещасних, зацькованих, міднозубих І того малого Юрка з передової, і дядька Шуру, і Льоху Чорномора, коли ніколи тут не були, але стоять там за це місто, і за безліч інших, в яких так само не були. Господи Боже, пане Аллаху, невже її думки тепер завжди будуть там? З кожним кроком по мирній землі, з кожним ковтком кави, з кожною з'їденою тут виноградиною, Струмила ключ у шпарину тремтячою рукою і знову подумала про тут і там, з подивом зазначила, що там. Від неї відступають такі невирішені досі проблеми, і саме там все так чітко і ясно. Підйом о п'ятій, відбій о півночі, розмови на кухні. Все таке важливе, таке справжнє. Відчинила двері, мовхід до безодні, І почула ляміля, ляміля. І хто б міг подумати, зраділа цій дитині. Підхопила на руки маленьке тільце, вискочив Сашко, ледве не відірвав їх обох від підлоги. Виріс, змужнів. Проте шмургнув носом і незнайомим баском мукнув, як молодий бичок. Ма, «Мо...» з кухні вийшла Ольга, сором'язливо забрала в неї валюшку. Вибачте, ми прийшли прибратись, зараз підемо. Все на столі. Ні, повечерімо всі разом, посміхнулася Альміра. Тільки я спершу до ванної. Поки милася, прийшов і Андрій. Вона почула його голос, його кроки під дверима. Згадала, як і сама крутилася довкола, мов кішка, коли він повернувся. Дивні дива, Господи Боже, Пане Аллаху. Вимкнула воду, причаїлася. Відчула, що і він там за дверима завмер. Так і стояла в одязі скрапель, дослухаючись до його дихання за дверима, доки не змерзла. Зняла я одежу свою. Як знову її надягну? Помила я ніжки свої. Як же їх занечищу? Мій коханий простяг свою руку Крізь отвір, І нутро моє схвилювалось від нього. Встала я відчинити Своєму коханому, А з рук моїх капало миро, І миро текло на засовки Замка з моїх пальців. Відчинила своєму коханому, А коханий мій зник, Відійшов. Душі не ставало в мені, Як він говорив. Я шукала його, та його не знайшла. Я гукала його, та він не відізвався до мене. Вечеря пройшла в теплій, дружній атмосфері. Мала Валюшка чомусь обрала саме її коліна. Повзала довкола столу, чіпляючись за ніжки стільців. І нарешті, мов кошеня, вткнулася в поділ її халату, підняла рученята, та, мовляв, «Візьми мене». Ольга з хотіла забрати... Але Ельміра з задоволенням всадовила на коліна пружне і протке тільце. Валюшка одразу полізла їй пальчиками до рота. Ельміра поцілувала пальчики, подула дівчинці в обличчя, так умедно примружилась, засміялась,